Čitanje Svetog Evangelija po Mateju. Господи, пословица света. Отрене оно. Приступи Исус неки, Исусу неки čovjek, и пади на колена пред њим, говоряћи: Господе, помилуј си на «Jerim je se čarim, se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu i dovedo, dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga iscijeliti. A Isus odgovarajući reče, o rode nevjerni i pokvareni, dok neću biti s vama, dok neću vas trpeti vedite mi gamo i zapreti mu Isus, idemo nizađe z njega i ozdravi momče on od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i na samom mu rekoše, zašto ga mi ne mogli smo znati, a Isus im reče, za nevjerovanje vaše, jer zaista vam kaže... «Ako imate vjere, koliko zno gorušično reći ćete, gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće, a ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galineji, reće im Isus, «Sin čovječi, bit će predano ruke ljudske, ljubit će i treći, i treći dan ustaće. Reče gospod priču ovu, casko nebesko će biti deset djevojaka, koje uzeše svetilke svoje, i sviđoše u sretenje ženihu, a pet njih be jako i pet lude, jer lude, uzejuši svetilke svoje, Ne uzeše sa sobom ulja, a budre uzeše ulje u posudama sa svetičkama svojim. A budući da je nikod nosni, zadremaše sve i pospaše, al ponoć stade vikam, da vašenih dolazi i se izlazi ćemo sretenje. Tada usta doše sve devojke one i ukraseše svetičke svoje. Alede reko še mudlima, dajte nam odduja vašega,đerce naše svetinke gasem, a muddre odgovoriše govoreči, za da nebi nedostalo i nama i vá van, bolje te prodacima i kupite sebi, A ka to ne otidoše da kupe dođeženi i spremne uđo še s nimm na svadvor i zatvoriše se vrata, a poslije dođoše i one druge djevojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam, a ono gruvarojći reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas, gdite dakle, jer ne znate dana ni časa, u koji će sin čovječi, Oh, gradskim ulicama, trgovima obratite pažnju na mlade ljude muškarce i žene koji stoje i poslužuju gosti primijetit ćete, ako pažnju obratite Da oni ne sjede ni onda kad u restoranu, kad u bašti, nema nikoga. Kad nema gostiju, oni stoje, a ne sjede. Mi zauzeti uvijek sobom, stalno gledajući u sebe, ne primjećujemo te ljude, ali njih ima. I jedan od njih, došavši nedavno i u ovu svetinju, ne da se žali, ne da ropće, nego da dođe da se pokloni gospodu smiren, trpeljev, imajući nadu, imajući da će biti bolje, na pitanje šta radi kakvim se poslom bavio, on reče da je kao student tu na neko od tih terasa, od tih restorana i da za svo radno vrijeme nekih 8, 9 ili 10 sati stoji. Pritom, to nije jedan dan u nedjelji, nego svaki dan u nizu ovih ljetnih mjeseca. Svaki dan na nogama po deset sati, bez obzira da li gostiju ima ili nema. A sve to braću i za nekih dvijestotine evra. Slušajući ga, nije bilo druge, nego da se postidimo. Jer mi u našim hramovima zarađajući na vrlo vagan način nebesku platu, vječni život, nebesku monetu, to jest Božju blagodat, ispavajući, drijemajući, zijevajući, vrlo često kao što ova bratija sad stoji, odnosno sjedi, prvo često potpuno odsudni, potpuno rasijani, ipak u hranu Božje u boljoj smo poziciji nego oni koji se trude, a Bogu se ne klanjaju. Veliki trudu ražu, a Boga ne poštuju. I ovo naše okupljenje, braća i sestre, iako dosta mrako, Iako dosta pospano, ipak je značajno, jer se okupi u ovom hramu, okupi se pred licem Božim, okupi se Bogu, iako pospani, da se se ono malo preostale budnosti pokloniti. Vidimo i sami, braći i sestre, kako se hvati. Vidimo i sami kako smo slabi, kako smo nejaki, kako smo nemoćni. Kako smo vijeni, ali ipak ne odustaje. Evo, još jedna u nizu nedelja, opet smo se sabrali, opet došli Bogu da se poklonimo. I to ne da stojimo ovdje deset sati, braćo i sestri, nego nekih sat, sat i pol. Evo to su, kao što vidite, iste sidije, Tu su i razne druge klupe da bismo mogli da sjednimo. Ne moramo da stojimo. Nije to u trajanju od sat, sat i po. Ali šta se od nas traži, ipak traži, uslov postoji? Traži se braće i sestre da budemo redovni i da da vjerom budemo pravi da umom i srcem ipak stojimo pravi da ne vjerujemo krivo i da se ne desi da sjednemo na neki tron koji nije tron našega Boga i da ne uzimamo bravoslove od lažnih bogova i od lažnih pastira nego iako slabi iako nemoćni Iako grešni i mnogo grešni, ipak dolazimo u pravoslavne hramove, ovdje lijeka da tražimo, ovdje ako treba i da odspava. I zaista, mnogi dolazeći u pravoslavne svetinje, u pravoslavne manastire, smatraju za dobro to što su posle dugo dana odspavali kako treba. Обезали 6-7 sati mirnoga sna, bez trzanja, bez buđenja, obogravenog snom, bez raznih trauma, raznih nočnih mora. Ljegu fino odspavali po naučilu oca ili majke. I to je braci i sve sada nas postao veliki blagoslov i veliki duhovni doživljaj. A u pravoslavnim hramovima imamo i mnogo više i mnogo više nam se nudi. Upravo ovaj trenutak i ovo mjesto daju tu čast i daju taj bogavno svoje. smo u današnjim svetom evanđelju da će se vrata jednog dana i zatvoritem. Čuli smo priče o desetje vojaka, mudrih i ludih, da neke nisu stigle na vrijeme, da nisu bile spremni i da je to kašnjenje rezultiralo ostajanjem izvan podaja Carstva Nebeskog, iza već zatvorenih vrata. Ta priča i nas upozorava, braće i sestre, da treba ovo vrijeme otvorenih vrata, otvorenih dveri, mudro koristiti i na sve moguće načine i svim raspogloživim sredstvima ući na njih. Ovo što su ona fizički otvorena i što je ovaj kram, Fizički otvoren, vidimo da su otvoreni jedna i druga vrata, vidimo da su otvoreni prozori, vidimo da su otvorene i carske dveri. Ne znači da smo mi ušli u hranu, da smo ušli u svetinju na svetinjama. Ono nam govori da je vrijeme da se potrudimo i da mogućnost postoji, da je volja Božja da uđemo i da će nam pomoći na tom putu. Ali treba znati, braćo i sestre, i treba stražiti jer ne znamo dana i časa kada će ženik doći, kada će spremni sa njim ući u i kada će se vrata zatvoriti. A ona će se jednog dana zatvoriti. I svi oni koji ne budu spremni koji sa njih ne budu ušli, postaće izvan vrata. I na kucanje neće dobiti nikakav drugi odgovor, do odgovor koje su čuli lude djevojke, zaista vam kažem, nepoznajem se Mjesto gdje se mi sa Bogom srijećemo, braće i sestre, i upoznajemo, jesu upravo pravoslavni hramovi, jeste pravoslavno bogosluženje, pravoslavna vjera, pravoslavno ispovjedanje vjere, sveta i božanstvena pravoslavna liturgija i svete tajne u otvjeru pravoslavne crkve. Svako kašnjenje, braće i sestre, svako docnjenje u priključivanju у pravoslavni ritem života jeste kašnjenje na tom putu ka Carstvu Nebeskom. Ako se u не ne priključimo, braćo се sese, mi ni ući nećemo. Drugog načina da uđemo u Carstvo Nebeskom, mimo onog koje je sam car tog carstva dao, ponudio, otvorio, nema i neće biti. Biti nespreman za carstvo nebesko, znači ne biti uključen u život crkve. Svala gubljenja, silna gubljenja velikog vremena, u tim pokušajima izvan crkve da se život organizuje, to je ugodilo braća i sest. to je pravo pravca to ugodilo i zaista je ugodila od tog nema. Gubiti mogućnost, gubiti vrijeme da nasvidiš Carstvo Nebesko, gubitiš tako veliku šansu, tako veliku mogućnost, tako velike davove koje nam je Gospod darovalo i evo i dan danas dariva kroz svetu pravoslavnu crkvu i kroz božanstvenu liturgiju, za je krajnji stepen odilog. I to udjelo za posledicu ima vječnu smrt i vječno pjesnilo, vječnu muku. Ne spremati se, braći i sestre, u crkvi, sa crkom i sa svetim ocima, za život vječni i za doček ženika Hrista, jeste isto što i biti lud zajedno sa ludim djevojkama. Kad krenu brbe da se pomjeraju, braće i sestre, kad krenu nebeske sile da se pomjeraju, kad se bude osjetljivo da Gospod drugi put dolazi, a to će se osjetiti, bit će mnogo znakova koji najavljuju drugi dolazak Hristov. Mnogi će pokušati da se spremu. Mnogi će pojuliti da nešto uradu. A neće i nećestići braćovi i sestre, mnogi nećestići, mnogi će zakasniti. Zašto? Zato što su bili nemarni, zato što su dok je bilo vremena, dok se moglo, dok su bili pozvani na razne i mnoge načine, raznim zvonima, raznim svetitelima, raznim čudesima mnogim apostolima, mnogim propovjednicima, mnogim čudima Božim. Ostali su nemarni pored svega toga i onda i u tim zadnjim trenucima neće moći vjeru da projave, neće moći da se spreme za kasniće i ne ići na zatvorena vrata. Onaj ko se trudi, braći i sese, da do toga dođe, onaj Ko ne samo da ne želi da se spremi da uđe u carstvo nebesko nego koji je jednom za uvijek otpao od tog carstva i koji u tom otpadništvu istrajava i sve više napreduje jeste džav jeste satan i upravo on braće i seste navodi mrak navodi tu obamrogost toku čomotinju u ninije tu ovjenost na svakoga od nas, ne dajući mu da se sprema, ne dajući mu da revnuje, da se trudi. onca ne želi da uđe, ali to, tu mržnju, to odpadništvo želi i u nas da uvije, i nas da spriječi, da se spremimo. A on dobro zna kakve su posljedice braća i sestre. I želi vječnu muku i vječni oganj, da podijeli sa nama, da vidi i naša lica u vječnom ognju, da čuje i naše škrgutanje zuba, koja će mu biti jedina utjeha u vječnom i neugasivom ognju. U prvom čitanju svetog evanđelja, primijetili smo da otac dovodi sina i kao već provjerenu dijagnozu kaže da je mjeseča mjeseč mjesec mu pravi problem pa skače u oganj vatru, vodu baca pjed oguduje kao i danas braćali se kakve sve mi dijagnoze ne uspostavljam te bolesano od ovoga a do od onoga I danas mi gospodu takve dijagnoze prinosimo. A pogledajte što gospod radi. O rote pokvareni i nevjerni. Dokle ću biti s vama. Dovedite mi ga ovamo. I dovedu ga. Navodno mjesečar. I gospode ne prijeti mjeseć nego demona čera iz njega. I zaista za prijetivšemu demon i izađe iz dječaka, i on postade zdrav i mnoge druge demone kad čitamo sveto Ionđelje gospod je izgonio direktno im se obraćajući ljudi misle nervozanje, nemiranje opterećanje, zabrinutje bolestano do ovoga bolestano do onoga još kad uđe u bavirintu Diagnostike savremene nauke, koja od Boga sve više odstupa, nikada se izbavi i nikada ne prepozna uzročnika bolesti, nego se uviječimo zavujima, aspirinima, hemoterapijama i raznim drugim zračenjima i raznim drugim sredstvima, nekadi i džavolskim, otvoreno džavolskim sredstvima, vraćajući, gatajući, pajajući. A gospod, braćo i sestre, demonu se obraća i demone iz goni. Nedavno smo čitali u jednoj svetotačkoj izbirci tekstova u Lapsajku, kako su došli voditelji kojeg veliko svetog starca, se potpuno raslabljenim djetetom, ne može da hoda, ne može se kreći, ne može da se pomijeva. Rekli bismo paralizam. Doveduše ga starcu da ga isili, a starac vidi da je čavo u dječaku. Uvodi ga u keliju i posle višečasovne molitve silom blagodati Božje. Išćera demona iz momka i momak odmah ustade na noge i pokrenuše mu se ruke. Postade zdrav, Nikakve banje, nikakva otopetska pomagala nikakve druge terapije, sila Božja usmjerena na uzročnika bolesti, uzročnik, odnosno demon, ne mogaš li da izdrži pritisak zapovijesti i prijetnije Božje pobježe i momak ustada. I naša raslobnost, brađe i sestre, na ovom putu, naša ovjednost, naš nemak, naše nedolaženje u kramu, naše nepoštjenje, Naš slab ili gotovo nikakav odnos prema molitve, naše ignoricanje liječi Božje i gotovo redovno nečitanje svetog evanđelja. Redovno nečitanje svetog evanđelja, jer najuci broj nas nikako nečita svetog evanđelja. Ili čita onako glukavo samo savjest da umjeri i odna prježi na drugu stranu. Jeste podstaknuto demonima, braca i sestri. Džavo radi u nam. Džavo ne da ni da se posti. Džavo ne da ni na moritvu da se stane. Džavo ne da ni sveta ta riječ Božija da se čita. A kamo vi da se živi? Probajte vi, ako vas ima ovdje, ili ako nas ima, koji čitamo riječ Božiju. Nije tu riješen problem. Tu je proces, načet. Počeo sam redovno da čitam riječ Božiju. I šta? Samo to trebaj da je držiš. E pa probajmo, braće se seste, mi ako nas ima koji čitamo riječ Božju, probaj da je živiš. Probaj u život da je sprobediš. Probaj da živiš po njoj, pa ćeš da vidiš kako nije vada. Kako ima sile koja se protivi, kako ima sile koja ne da. Probaj da se izviječiš od osudživanja. Pročitao se da ne valja da se osudžuje. I da svaki onaj koji osuđuje, da će biti osuđen. Svaki koji osuđuje, bit će osuđen. Čuli smo da ne valja da se osuđuje, e pa probaj da ne osuđuješ. Čuli smo da ne valja da zavidimo jedni drugima. Da to sujeti, a pao kaže, ne budite sujeti. Ne budite nikad, zavidite jedni drugima. Našto to ređe? Čuvismo da Aposto Pavle presire zavis. Probajmo, broću se sose, da se izvješimo od nje. Probajmo da ne zavidimo jednim drugima. I vidjećemo ćemo kako nije lako. Ne samo da nije lako, nego treba znoj i krv probiti da se džavu iz, iz čela i čovjeka. Jer osuđivanje je duh demonski. Čovjek koji osuđuje, on demonima u sebi. Čovjek koji zavidi, on ima demona, zavisti u sebi. Bludnik zna da neće naslijediti carstvo nebesko. Apostol Pavlov, braći i seste, jasno je rekao, ne varajte se, braći. Bludnik neće naslijediti carstvo nebesko. Neće ga gledati. Svjetlost carstva nebeskog neće vidjeti. Bludnik, svaki bludnik, svaki preljubnik, Svaki rukobludnik, svaka pijanica, narkoma, opadač, nasilnik, razbojnik, ubica, jeretik, treba da zna, treba makar da je čuo da carstvo nebesko gledati neće. E pa neka proba obludnik da se izličio od budu pa ću vidjeti kako je teško. Zašto? Jer treba temlona obluda iščerati iz sebe. Demona, stomak u ugađanja, pušaš, da bi se osvobodio cigarete, on treba ne cigaretu da ugasi, nego demona i sebe da išćera, jer demona će da puše, braćo i sest. Njemu taj dim treba. Šta će gospodu cigarete, braćo i sesto? Šta će duhu svetome duva? Šta će čovjeku koga je Bog stvorio cigarete? Demonu treba, demono će da puši, demono će da se opija, demono će da, da ugađa stomak, demono će da se drogira. To je njegova hrana. Ako hoćemo da se isvijemo od tih poruka i od smrtnih srasi, mi braće i sestre treba demone da izvjeramo iz nas. Sami to ne možemo učiniti. Otac, majka, to ne mogu da urade. Psihijatrije, oni ne vjeruju da demoni postoji. Dođe, bolesni kaže da čuje glasove, oni mu daju terapiju, oni mu daju tabletu. A ne zna, ne vjeruju da mu djavu šapuće, šapkač, kako se to naziva. Ne znaju za pomisku, ne znaju za prilogu, za podstreke. Ljuda probaju demona da izveraju herinom ili u tim psihoterapijama, da čovek svojom sugestijom, analitičnošću svoga uma i nekim programima, od onih su još luđiji od onoga koji problem ima i koji su mediumi satanskih energija, psihoanalitičari razne druge psihoterapije i psihoterapeutske tehnike, hoće snagom ljudskoga, paloga uma, demona da istelite. A današnji je breće, sve se kaže, dođi gospod, požalimo se, kažemo gospode, džavo uči, džavo me imam demona u sebi, i to ne jednog demona, nego imam legion demona u sebi. Evo sam jedna došao Zato jedno da dolazimo, braće i sest, jer demon ne da, buče, vrlo teško se probiti do hrama, boji se Hrista. Samo djeca koja po blagodati Božjoj još nemaju tu borbu, ali i ona će proći, ako bude bolja Božja, da požive, i ona će proći kroz tu borbu, zato je treba ispremati. Zato ona lako borave u hramu, zato se tako lagano osjećaju. Zato mogu početi tav dan da budu u hramu, jer nemaju taj pritisek demonske sile. A mi odrasli, ki smo počeli da konkurujemo, ki smo postali pametni, mudri, koji smo se obriješili na razne načine i raznim teškim i smrtnim grehovima. Teško je da stojimo braću i sestri ovdje, pred živim Bogom, jer imamo demone u sebi. To je mnogo važno da znamo, mada ne znamo I vjerujemo da malo nas ima koji će to reći za sede. Mi pomislimo da smo svetitelji, braći i sest. U vrlo često dolaze pomisli kako smo svec, kako smo duhovno uznapredovali, kako smo bolji od drugih. Umjesto da gledamo demone u sebi, da vidimo kako djavo trči po nama, kako su sveti oci govorili. Počitajte, molite, pre sveto prije češće. Počitajte, možete, svetog Simeona Metafrasta, šta taj sve nije vidio u sebi. On je govorio za sebe da je bolja radionica, da nema grijeha koji nije učinio, da je postao trkalište demona, da se demon igraje u njemu kao u nekom ringešpilu. Počitajte, možete, svetoga Jefrema Sirina, pogledajte šta on kaže za sebe i za svoju dušu kako ono pred Bogom i što je ono Boga tražio. I uporedimo te mogitve, to pokajanje i tu pokajničku svijest sa onim što mi imamo, broćo i sest, sa onim što mi mislimo o sebi. Sa onom mišku i svijestu se kojom danas stojimo ovdje pred istim tim gospodom koji demonima zapovijedaju. Mi nismo došli sa takvim raspoloženjem. Mi nismo bogesli. Danas da kažeš nekome da je povestan, on će se uvrijeti. On nije došao ovdje ko povestnik, nije došao kao hrišćan. Nije došao da se Bogu pomoli. On je došao na svoju netajnu liturgiju. Bez ikakve problema, potpuno zdrav, Kultura, popuče, sa hrišćanskim manirima. Pomaže Bog, pravoslovite, žvolite. Umjesto da dođe kao djavo da je da je bolestan, da je grešan i pregrešan. I onda, bolesnik, grešnik i džavojmano, došao na pravo mjesto. I on najbolji vidi ovdje. Sad vraće se se, bismo smo doveli nekog džavojmano, mislimo džavojmano u onom Bill Forbes smisku. Dakle, da se džavo potpuno vidi na njemu, da psuje ovdje da pjelu izbacuje, da ne možemo od nas desetorica da go opustavamo. Kad bi smo ga doveli ovdje, on bi nas posramio svojim ispovjedanjem. Isine demonstrije, jer bi psovalo, on bi psovalo na sveštenike, psovalo bi na svete te darove. Ne bi da se približio o daru i na razne druge načine projavljivo i projavljivo bi vjero da je zaista Hristos ovdje. Pazite, demoni, I mnogo puta se ispovjedali Hrista. Znamo te ko si sveta s Božijim. Ti si Hristosim Boga živoga. Evo i ovaj temor. Gospod mu samo zaprijeti i odmah bježi od njega. Ne na protivljenja. Ne na oču neću. Ili poslijeću i kasnijeću. Odmah izlaziću i mu zaprijeti. I mi, braće se, to mnogo važno. Mnogo, mnogo, mnogo važno treba da prepoznamo rad žavola u nama. Svaka strast, braćo i sese, je demon. Sveti oci su strasti su demoni. Koliko strasti imaš, toliko demona imaš u sebi. I svi oni su gospodari nad tobom. To mora da se, da se shvati, braćo i sese, to mora da se vidi, to mora da se prizna. To je usvor da dođe do iscelenja. Greota je posmatrati toliku silu Božju, silu koja se izliva iz svetova utara, silu koju primam u svetom priječešću i vidimo da se ništa nije promijenilo. Godinu, dvije, tri, deset godina se čovjek priječešćuje neka što se nije promijenilo, nego je postao još gori. Još gori. Priječešćuje se gori biva. Zašto? Zato što nije u pokajanju. Zato što ne stoji kako treba zato što nije bolestan, zato što nije će ovo iman, zato što nije grešan. Gospod zbog njega nije došao. On je pravilni, on je svetite. On je zdrav, njemu ljekar ne treba, Gospod kaže, prosti, ali ja tebi ne treba. Ti si zdrav, ti si svet čovjek. Viš kako poučavaš sve, viš kako sve znaš, viš kako przo i močno osuduješ sve. Evo počeo si i vladike da osuduješ, Evo sve što mi kao bolje znaš, evo ćeš i crve kvom da upravljaš. Što ću ja tega? Ja sam došao zbog ovog vrta bolesnog, koji za sebe kaže da je džavo ima, koji vidi grijeh u sebi, koji osjeća kako bolest radi njem, teška i smrtna bolest. I takve ljude Hristos iseljuje vrtača i svesa i oni bivaju sve bodi i bodi i malo po malo pretiču one svece umišljene. Sve veće zdrave im dovazi braći i sestre, i sve veće avljere. Zašto? Zato što ih gospod iseljuje. Gospod demone iz njih tjera. I to je ono, braći i sestre, što nas dovodi do zdravlja, to je spasenje. To je ono što će nas učiniti spremnim, da očekamo Hrista kad bude drugi put došlo do da sudi živimo i mrtvimo. U da se neisijelimo i da demona bude u nama neisijeljenih strasti, mi nećemo ući, braći i sestre, u črtom nebeskog cara. Nećemo ući zato što smo bili ludi, zato što smo bili drski, zato što smo bili neozbiljni i lako misljeni. Zato i ovo naše stajanje, ne u praznoj pašti neke kafane i restorana, nego ovo naše stajanje ovdje u prostoru blagodati Božje, u hranu Božje, ovdje pred prestolom Božji. Neka bude, braći i sestve, stajanje Boga Neka bude među nama rasvabljeni, neka ima među nama glumi, neka ima među nama nijemi. Neka ima među nama suvi, slepi, hromi, neka ima ubavi, neka ima prokazani, neka ima čovo ima. To je potrebno braci i sestre. Neka im uspeli oni Boga izlubi drugu. Svida se poborosti braci i sestri. Svi da Svida se pogrešak. Svida se možroimani i na pravo spomjesto došli, gde izlira stradlje Imamo istočnika, svetosti i besmrtnosti. I vjerujte, pomjerite svijesti da će se i sila Božja. Neumoljiva sila Božja, pred kojom svaka strast mora da se iskorijeni, svaka bolest mora da pobjegne, svaki demon mora da odstupi. A odstupiši strast, grijeh i bolest, iz našeg srca u, u nama ćemo da ga vidimo braće sestre u srcu ćemo lice da mu vidimo u srcu ćemo svjetlost da mu vidimo u srcu ćemo glas da mu čuje a vidjeti njegovo lice vidjeti svjetlost njegovu čuti glas njegov to je braće i sestre carstvo nebesko jer u njegovom licu vidimo oca u njegovom glasu čujemo očev glas a očov glas nosi duha svetoga. To je sveta trojica, to je Bog naš, to je carstvo nebesko. Koga daj Bože da se svimi kada stojimo pravodareći u vremenu Otcu i Sinju i svetom trojici jednoslušnoj, životvornoj i nerazdeljivnoj. A mi Bože da...